Nik adibaz, ahita atxik Euskara emaiten du, Biagnesa uh, ere emaiten du, Franssia emaiten du, baina hala ere bere soinua du eta Franssesean uh, rö hori atxikizuen, nahiz eta gaztek, eta entzuten du uh, bai telebistan, bai ingurumen, in bai eta ihatietan ere, uh, rö uh, atxikidua, beraz, fain, nik interesaba nuen, jakiteko zergatik hori zuen eta nolaz, eta nik zergatik uh, dion nuen Franssesea buruz, uh, nahiz eta rö soinua atxikiduan Uh, batuaz mintzatzez, edo baxinafartagaz mintzatzez. Hala uh, ere, nik Sibirotagaz jo egaitan dut, uh, pixkat bitxia da, baina uh, gero ikusten da ere uh, ikastolak euskal eskolatzearen bideak uh, baduela bere eraginaz, eta gero uh, Sibirotagak lagzabalera duaitan dira, edo uh, gero baionara lizoora, eta um, bortsatuak dira uh, beste soinuan ikastea, baina horrek ere eragin bat badu uh, gure auskatzeko maneran. Hmm.